Kilómetros de balde, un oito de xuño, rodeado agora mesmo de cans, dunha chica que está a pasear unha, pois pues, catrou cinco cans. Como habitualmente está a ocurrer, estou do, lado, do outro lado da, do paseo do Burgo, mentras grabo este kilómetros de balde, xa digo un oito de xuño, un día un tanto especial, porque hoxe é o santo da miña irmá, é o santo da miña nai, así que si di mamá, mamá non me vais coltar, pero xiri, creo que sí, Eh, moitas felicidades, vémonos á tarde mm, Cousas que me pasaron esta semana Pois un dos traballos que fago habitualmente en arquitecturas en fronteiras Elevar unha especie de hemeroteca Bueno, non unha especie Digamos que me adico a recopilar artigos de periódicos En blogs, en, en entrevistas de radio, etc Que ocurren, eh, que se publican Sobre todo aquí en Galicia, ainda que tamén noutras regións e incluso noutros países, sobre arquitecturas sin fronteiras Galicia, sobre o que facemos na nosa demarcación. Eh, le vi unha sorpresa esta semana, e é que por primeira vez alguén falou de nos en un podcast sen ser eu mismo, digamos, non? Pois sí, foi nun podcast que non coñecía mm, directamente un podcast dunha radio, de Radio Coruña, digamos da Cadena Ser, da emisora local aquí de Coruña, Este episodio estaba adicado a mulleres colleiteiras Mulleres colleiteiras que vendría Non sabería exactamente como traducirlo a castelán Para todos aqueles vos que, que non sou desde aquí Colleiteiras de algún sitio podría traducirse como recolectoras Ou como recogedoras Pero recolector, digamos que non exactamente eso O sea, colleiteiras vendría a ser como colleres coger E bueno, para que vos fagades unha idea. Explícovos agora un pouquiño de que vai este proxecto e así o entendedes mellor eh, mulleres proxeiteiras son un, é unha cooperativa a día de hoxe, é unha cooperativa de mulleres que están en, en risco de exclusión ou directamente nunha situación de exclusión social, a maioría delas, cando menos, eh, mm, adícanse a recoller aceite doméstico usado, o aceite de freír, digamos, non? Elas o recollen, polo momento, o único que fan é eh, transportalo a bueno unha nave que teñen, ali o almacenan, ata que ven outra empresa e o levan, digamos, que elas o que fan é vender ese aceite a outra empresa que o que vai facer é valorizalo, que no argot chamas así, valorizalo, digamos que, refinalo, bueno, elas tamén lle pasan algún tipo de limpeza e tal, pero vamos, digamos que hai que facer un tratamento a ese aceite para poder reutilizalo, obviamente non, para un uso para para cociñar, senon para outro tipo de usos, como poden ser pois biocombustibles e, e causas así. Que tende vo? Pois que a maioría delas son mulleras xitanas e trátase dunha situación de autoemprego. É un proxecto que nace de Arquitecturas en Fronteiras, do grupo de cooperación local de Arquitecturas en Fronteiras. Máis ou menos alá polo 2011, decir, xa é un, é un proxecto que leva un montón de anos atrás. E como naceu este proxecto? Pois, intentando dar solución a unha das catropatas que entende a arquitecturas en fronteiras que nas que se debe basear calqueira tipo de inclusión social. Por un lado, decir, non só dar unha vivenda digna a todas estas persoas que viven, por exemplo, nos, nos asentamentos precarios, senón tamén hai que traballar no eido da educación, No eudo da saúde e por último tamén no hai do do emprego darlles un, un emprego. De feito, o casei dirían que obter un emprego digno un emprego normal e corrente como o que podemos ter calquera persoa nesta sociedade ou como o traballo aos que aspiramos. A maioría de nós é casi máis importante que calquera das outras cousas. En todos os aspectos non son o aspecto económico, non son as posibilidades económicas que produce ter uns ingresos normais, senón tamén a modo de integración na sociedade. Como este era un dos aspectos que nunca se traballa ou que se traballa moi pouco na, en todo tipo de políticas de reinserción social cando se trata de asentamentos precarios, pois ocorreu selle ao grupo de cooperación local que esta poderia ser unha boa iniciativa, sobre todo tendo en conta que a maioría destas personas o seu traballo habitual, o único que, ao que aspiran é a recoller xatarra. Esto de andar recollendo aceite doméstico usado, non xeito normalizado, obviamente, non como se fai muitas veces as recollidas de cartón ou de, ou de chatarra, pois que pegaba, non? Co, no contexto no que en principio viven estas persoas, estas mulleres. Por outro, bueno, eh, a, no, nos inicios non é que fose un proxeto de mulleres, pero digamos que os homens mm, pronto dixeron que non eh, elas sí xe que apostaron por el e pasouse a convertir directamente nun proxecto só para mulleres. Esto foi en 2011, a cousa foi medrando, houbo experiencias piloto en 2013 dentro dun barro aquí de Coruña e por fin, no 2015, digamos que o proxecto estaba xa o suficientemente maduro como para montar unha cooperativa. E así foi. Non o gallá, digamos, pasase a independizarse de todo o traballo que estábamos facendo en Arquitecturas en Fronteiras, Eh, con respecto a, a mulleres colleiteiras, digamos que a dependencia en aquel momento ainda era grande e, de feito, unha das socias da cooperativa apropia eh, a propia Arquitecturas en Fronteiras. Bueno, mm, non sei se sabedes que calquera cooperativa da que podades ter escoitado ou que coñecedes un pouco de primeira man Son empresas moi problemáticas, moi problemáticas porque na maioría dos casos confúndense moitas veces os intereses persoais co propio modelo de negocio e, bueno, moitísimas veces sufren conflictos. Eh, que unha cooperativa é unha fonte de problemas increíbles. E a iso añadides todo o que o que supón non? as características persoais que teñen estas mulleres nas que non están habituadas a pois a moitas das cousas que exixe Eh, a formalidade e eh, a normalidade dunha empresa legal, pois, eh, eu que sei, por exemplo, son reticentes afirmar cousas, porque a súa experiencia, di que cando asinan calqueira papel, moitas veces ese, ese, esa asinatura eh, voltaselle na súa contra. Entón, hai que vencer moitísimas reticencias para sacar todo isto adiante, aparte de, de, bueno, de, de moitísimos problemas. Eh, de feito, bueno, desde de 2015... Non todo foi un camiño das rosas, ao revés, houve momentos de, de crise grave, tamén gracias a todo o esforzo e a aposta radical das, sobre todo as compañeiras do grupo de cooperación local que estiveran con elas, pois a cousa seguía adiante e a día de hoxe é un proxecto que casi, casi, casi, casi xa non depende nin de arquitecturas en fronteiras nense que era de, de ningún tipo de subvención. Para que vos hagades unha idea, polo momento, boa parte dos ingresos que teñen, proceden de subvencións. Subvencións pois, de moito tipo, de, de empresas privadas, de, tamén de organismos públicos, de donativos, pois, de moita xente que aposta por este tipo de proxecto. Que é o que ocorre? Que, claro... Os gastos son iniciais de calquera destas empresas son moi grandes e por eso teñen que recurrir a este tipo de subvencións. O importe líquido que, que tenga a empresa non daría para pagar os soldos das socias traballadoras. Con estas subvencións non só hai cartos para pagarlle, senón que incluso hai cartos para aumentar a, as capacidades de empresa. Decía antes que o seu a día de hoxe, o único que fan é recoller, almacenar e despois vender este aceite, xa están postas, bueno, xa están en obras, acabando as obras necesarias para poder valorizar elas mesmas o aceite. O que quererá decir que o que venderán será xa o produto refinado, o produto reciclado, por así decirlo, é decir, saltaránse un paso e, polo tanto, os beneficios serán maiores Para que vos fagades unha idea, máis ou menos este ano recolleron eh, os ingresos foron o doble que o dos ano pasado, e o ano pasado o doble do anterior. Isto quere dicir, pois, que, eso, que a aposta é seria, que a viabilidade é segura, a non ser que surtan outro tipo de problemas alleos aos que poden ter agora. Eh, que vos queredes que vos diga? É un dos proxectos desenvolvidos por Arquitecturas en Fronteiras, dos que máis orgulloso estou, aínda que, persoalmente a miña implicación con él non foi demasiada. Non? Eh, simplemente, eu de molleres coalleiteiras, O único que fixen foi durante o período no que eu estaba de presidente aquí de Arquitecturas en Fronteiras Galicia, poisis formei parte da, da xunta Directiva como socia. Eh, que decía antes que que arquitecturas en fronteiras da cooperativa ante determinados problemas serios, pois tiven que, que facer un pouco de mediador, de negociador e, e de intentar, pois capear certas cuestións momentaneeamente sobre todo durante unha crisis que hubo aí atrás en 2016, máis ou menos, para que vos hagades unha idea. Logo, aparte, xa como traballador, bueno, pois hai moitas cousas que sí, que xa estáño votado unha man, mesmo de contabilidade, cousas así, pero vamos, digamos que eu non estiven a traballar como este a traballar outro, outras compañeras do, do grupo de cooperación local. Aínda así, xa digo, é o proxecto... proxecto Pencho que é o proxecto do que máis orgulloso estou, sobre todo porque conhezo persoalmente a todas e cada unha das socias e eh, eh non só por estas mulleres traballadoras que, que atoparon aí un traballo e eh, as que o, o están atopar gracias a esta, non? porque eh, mais, medrará e, e seguirán a contratar xente senón tamén por todas as prácticas prelaborais que eh, moitas mulleres hitanas pasaron por ali eh, non como traballadoras senón simplemente Pues eso facendo prácticas prelaborais intentando acadar eses hábitos que digamos calquera de nós ten da casa, non? Porque eh, estamos acostumados a que os nosos pais, os nos, todos os nosos familiares, toda a xente que nos rodea, pois pues, teñan un determinado tipo de horarios eh, que teñen que ver pois pues, co, co traballo que desenvolven eh, e todo eso, bueno, e, e moitísimas outras cousas, moitísimas outras, eu que sei. O Se digo moita, moitísimas costumes que nos nos, nos veñen dadas. Estas mulleres pois non as teñen porque non as viviron dende de pequenas na casa. Son costumes alleas eh teñen que facer un esforzo por aprendelas. Eh, mediante estas prácticas laborales que fan ali durante uns cantos meses, pois son capaces, non digo que de convertirse en traballadoras normales e corrientes porque porque é imposible. Pero siguen mandando pasiños e, como mínimo, pois xa se enfrentan ao que soe ter un horario o que fichar, bueno, o que sei, unha serie de cousas pois, as que non están acostumbradas e que, de algún xeito, pois, xa se está a facilitar a hora de encontrar outros traballos por fora ou, buscando menos, de, de coñecer un pouco máis a, a realidade, non incluso a hora de apuntarse no paro pois, poder decir que teñen certa experiencia en algún tipo de traballo máis a do que pode ser o, o esto de recoller chatarra e cousas así. Pois é que... Moixenes colitellas xapó, encantado de que un podcast se acordara deles. É ellas... es que non me lembro de como se chamo podcast. Chamase Circulando Ideas, está en iVoox. É o episodio a que estou a facer referencia, é o episodio 4. É un podcast destos patrocinado por Repsol, bueno, destos que eh, non é un podcast normal ou o que, ou o, o que, ou que, ou que chamo podcast, senón que é un un destes podcasts profesionais que nacen única exclusivamente gracias ao apoio dunha empresa, neste caso creo que era Repsol, así que, bueno, non é que sexa os podcast que dos que máis escoito normalmente, por eso, pois, pues, ni me lembro se que era de cale o nombre, pero, bueno, nas notas deste episodio atoparé de saligazón. Veña, non me enrollo máis, eh, como sempre, ata a semana que ven. Chao, meus.